Capitolul 8. Iar Iisus a dus în muntele măslinilor, iar dimineața iarăși a venit în biserică și tonorodul a venit la dânsul și șezând învăța pe ei, și a adus la dânsul cărturarii și farisei pe o muiere prinsă în preacurvie și puind-o pe dânsa în mijloc a zis lui, Învățătorule, pe această muiere a prins o așa de față preacurvin, iar în lege Moise ne-a porunci nouă, unele ca acestea să se ucidă cu pietre, dar tu ce zici? Și aceasta ziceau, ispitindu pe el, ca să aibă ce clevetim potriva lui, iar Iisus, jos plecându-se, scria cu degetul pe pământ, și neîncetând a-l întreba pe el, s-a ridicat și a zis lor, Ci la ce este fără de păcat între voi, acela întâi s-arunce piatra supra ei?" Și iarăși, plecându-se jos, a scris pe pământ, iar ei, auzind și de știință mustrându-se, ieșeau unul după altul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei mai de jos, și a rămas Iisus singur și muiere în mijloc stânt. Și ridicându-se Iisus și nevăzând pe nimeni, fără numai pe muiere, i-a zis ei, Muiere, unde sunt părâșii Au nimeni? Pe tine nu te-a judicat a fi vinovată? Iar i-a zis, Nimeni, Doamne! Și i-a și a zis ei Iisus, Nici eu nu te judec, du-te și de acum să nu mai păcătuiești, de deci, ce arășa grăilor, Iisus zicând, Eu sunt lumina lumii, ceea ce urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. De deci, ce a zis lui farisei, Tu însuți mărturisești pentru tine, mărturia ta nu este adevărată. Răspunsa a Iisus și a zis lor, Deși eu însuți mărturisesc pentru mine, adevărat este mărturia mea, că știu de unde am venit și unde merg, iar voi nu știți de unde vin și unde merg. Voi după trup judecați, eu nu judec pe nimeni și de aș fi și judeca eu, judecatea mea adevărată este că singur nu sunt ci eu și Tatăl ce la ce m-a trimis pe mine. Și în legea voastră scrisă este că mărturia doi oameni adevărată este, eu sunt cel ce mărturisesc pentru mine însumi și mărturisește pentru mine Tatăl ce m-a trimis. De zicea lui, unde este Tatăl tău? Răspuns Iisus, Nici pe mine mă știți, nici pe tatăl meu, de mă pe mine și pe tatăl meu ați ști. Aceste graiuri le-a grăit Iisus în visterie, învățând în biserică, și nimeni nu l-a prins pe el că încă nu venise ceasul lui. Și iarăși a zis lor, Iisus, eu merg și mă veți căuta pe mine și nu mă veți afla și în păcatul vostru veți muri. Unde merg eu, voi nu puteți să veniți." Deci ziceau iudeii, au doarăva să se omoare însuși pe sine, că zice, unde merg eu, voi nu puteți să veniți. Și a zis lor, voi din cele de jos sunteți, eu din cele de sus sunt, voi din lumea aceasta sunteți, eu nu sunt din lumea aceasta. Deci am zis vouă că veți muri în păcatele voastre, că de nu veți crede că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci ziceau ei lui, tu cine ești? Și a zis lor Iisus, Începutul care și gresc cu voi, multe am pentru voi a grăi și a judeca, ci cela ce m-a trimis pe mine adevărat este și eu cele ce am auzit de la dânsul acestea gresc în lume." Și n-a cunoscut că de Tatăl grea lor, deci a zis lor Iisus, Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și de la mine însub nu fac nimic." și precum m-a învățat pe mine Tatăl meu acestea gresc, și Cela ce m-a trimis pe mine, cu mine este, nu m-a lăsat pe mine singur Tatăl, că eu cele plăcute lui fac pururea. Acestea grăini de mulți au crezut într un dânsul, ce deci zicea Iisus către iudeii cei ce crezuseră Lui, Deveți petrece voi într-o cuvântul meu cu adevărat ucenicii ai mei sunteți. Și veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va slobozi pe voi. Răspuns a ei lui: sămânța lui Avram suntem, și nimănui n-am fost rob niciodată, dar tu cum zici, slobos veți fi. Răspunsă a Isus lor: Amin, amin tot ceea ce face păcatul, rob este păcatului. Robul nu rămâne în casă în veac, iar Fiul rămâne în veac. Deci, dacă vă va slobozi pe voi, Fiul, cu adevărat slobos veți fi. Știu că sămânța lui Avram sunteți, dar mă căutați să mă omorâți că cuvântul meu nu pentru voi, eu ceea ce am văzut de la tatăl meu greesc și voi ceea ce ați văzut la tatăl vostru faceți. Răspunsa a zis lui, tatăl nostru Avram este, zisa lui Iisus, de a fi fost fiii lui Avram, lucrurile lui Avram ați fi făcut, iar acum mă căutați să mă omorâți pe mine Om care adevărul în greivou, care am auzit de la Dumnezeu, aceasta Avram nu a făcut. Voi faceți lucrurile tatălui vostru, zis sau drept aceea lui, noi din curvie nu suntem născuți, un tată avem pe Dumnezeu, zis lor Isus, de ar fi fost Dumnezeu tatăl vostru, m-ați fi iubit pe mine, că eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Că n-am venit de la mine însumi, ci acela m-a trimis. Pentru ce glasul meu nu-l cunoașteți? Căci nu puteți să auziți cuvântul meu, voi din tatăl, diavolul, sunteți și poftele tatălui vostru voiți să faceți. Acela ucigător de oameni a fost din început și într-o adevăr n-a statut că nu este adevăr într un Când grește minciună, dintr-o ale sale grește că micinosă este și tatăl ei, iar eu, căci adevărul greesc, nu credeți mine. Cine dintr voi mă vădește pe mine pentru păcat? Iar dacă adevărul greesc, pentru ce voi nu credeți mie? Și la ce este de la Dumnezeu, grairile lui Dumnezeu ascultă, pentru aceasta voi nu ascultați, că nu de la Dumnezeu sunteți. Răspuns Iudei și a zis lui, oare nu zicem noi bine că s-a Marian, ești tu și dracai? Răspuns a Isus, eu, drac, n-am. Și ci cinstesc pe Tatăl meu și voi mă necinstiți pe mine, iar eu nu caut slava mea, este ceea ce caută și judecă, amin amingrez vouă, de va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Deci a zis lui iudei acum a cunoscut că e drac, Avram a murit și prourul și tu zici, de va păzi cineva cuvântul meu, nu va gusta moartea în veac, au doară tu mai mare ești decât părintele nostru Avram care a murit și prorocii au murit, cine te faci tu pe tine? Răspunsă a Iisus, de mă slăvesc eu pe mine singur, slava mea nimic nu este, este Tatăl meu care mă slăvește pe mine, pe care voi ziceți că Dumnezeul vostru este și nu l-ați cunoscut pe El, iar eu îl știu pe El și de voi zice că nu îl știu pe El, voi fi asemenea vouă mincinos, ci îl știu pe El și cuvântul lui păzesc. Avram, părintele vostru, a fost bucuros ca să vadă ziua mea și a văzut și s-a bucurat. Deci a zis iudeii către dânsul, 50 de ani încă nu ai și pe Avram l-ai văzut și a zis lor Iisus, Amin, zic mai înainte de a se face Avram eu sunt. Deci au luat pietre ca să arunce întrânsul, iar Iisus a ascuns și a ieșit din biserică, mergând prin mijlocul lor și a trecut așa.